أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملوك من ليلة إلا قليلا نصوه ومن قص منه قليلا أوزد عليه ورتد القرآن ترتيلا دیو جی یو باب لارد. داوز جو قسم نحم باب دے پا دی کی داد با سورتو نے دی سورت المضمل اور سورت المدسر پا دیدوارو کی بس مقصد سے دے ترغیفی تبلیغ نلاده کتاب دعوت ته بیان دی <تصفح> او دا صورت په نزول کې هم درې مناسبت دي سورته د مخ کسر ما خیرد شو په ټولو اقسام او د شرک باندې زم راغ سام د شیرګونو غیرا تکړه نندل د ترغیب ورکهي چې دا مسلې ور د راته د شیرګو د توحید دا مسلا داوره د قران کریم نزدکړه اوکې داوره په قران کې د دې نزدکړه کې یا ما کې حال لجنن تو بیان کړه شوګراغو سره یې دلته کتاب دعوت ورکړه نو دلتو ایجی توسرا پاسا کم از کم دیجی نادو تا خوگو ته گا تم دالا ده کتاب دعوت شروع مقصد د صورت ترغیفی تبلیغ دالا ده کتاب و مخلوق دالا ده دا کتاب پیش کئی پدې کې اول ترغیف تبلیغ سي پاسه پیغمبره اے مبلغا د کتاب بیان کا ک دروازې نه نو د شپې بیان کا اګوره دی کې کی و تکلیفونه راځي مصیبتونه راځي نو تبسکای صبر وکه او ست مخالفین به الله په دنیا کې مطابقه کینو په آخرت کې به هم مطابقه او ته په الله کتاب بیانې کټول شپې نشو بیانوره صحیح سدش په کې به الله کتاب بیانې ودله کتاب د دعوت لپاره امور دان کیرا ولای یو د چده منصفه باندې کوي واه تو زکاوه اقرض الله خر سنا حسنا ور د دعوت کول کې بداسی چاغه وا اعمال صالحه منتباغه کلکوي هغه به منځګزار ویني هغه به په تمام اعماله باندې برابرې او بیا کور د واغانه وو دا کار داس یا سن کرن نه وستغفر الله الله پاک نه بخنه واره په صورت کې یو طریقه سره خو له یو طریقه سره لست لک یقم ده امر دین او ان زد رتل، وزکر، تبتل، فتخس، واسبر، وحجر، زرنی بیارستنی آغا وصرک آخر کشمارین بیداور از گرزیر یا یحل <تصال> مزمل <متدل> مزمل <متدل> دا زمال نشیب امانا دا بوج. نو اے بوجو جتون کیا. مرد دا مزامل پیغمبر صفت. یکن یا ایوہن نبیونی مزامل و وصف سر زکر کخا. اللہ مقر طبی کلو من یشترک. کلو من یشترک. فاو مخاطبا سوک چه پا دیوه سب کی شریک دیوه بس اقا مخاطب دیوه بیا دیو قانون داده اشتراک دا وصف سره امام رازی نوچه و, و نو سڑه دا ویجزه دا پیغمبر وارس مگا عالم دیده قرآن عالم دیده حدیث و عالم نو بیادا یایو حل مزمیل یو ٹولو تاوی خواب پیغمبر تشی اے بوجو اے بوجو کیا انتا نبوت تا د نبوت یوڑی رغاٹ بوج یایو حل مزمیل اے بوجو اجتاون کیا تا دا قرآن علم جز دا کڑے دے تال اللہ علم دا قرآن را کڑے دے دا تا مانے دا درمانے وغڑ بوڑ عبازی مانا کیا ایوہ الموزہ ملکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ اے زان منتے سادر اچہون کیا ہے سادر ځان زاندرہ انہوں خطن کیا زمیلونی وري ستاسو دپټي راخه پریو زما دا د پریو تو وښنه ده کپ کوم پاسا پاسا سوه پاسا الله الا شبي پاسا نو ټوله شپ پاسانا الا قليلا مگر لگ وانتے تولا شپا نشی پاسے دے خوئ اللہ قلیلن مگر لگ وانتے دشپے پاسا خوا وردل توی دری الفاظ دی قوم اللہ القلیلہ دری وڑو جدا جدا دی. قوم پاسا پاسا زکای ناسن قیالا ایکا قولا سقیل یا کینارالګو په تامه نی درن چې بوجي نو بوج سره سړې کېنی نه پر یوز نه بلکی پاسې کڼ بوج ته علم پاسې بیا وی الله یت د شپې پاسه زکایننا شت الله لی عاشد وطن واقوم قیلہ د شپه چې کومه ده څه کې ده کې د خو له موافقت ډیر برابر وی ادھے کے خبر سڑے دڑے رکھے آدھے گی خان اب یو اللہ قلیلہ لگو درے گا لگ زکر کنا نو ان لَكَ فِي النَّحَارِ سَبْحَنْ تَوِيلَا اَسْتَا خُدَرُ وَجِدِیرِ مَشْخَ مَشَغِلِ وَجِدل تَقُمِ اللَّهِ لَا إِلَّا قَلِيلًا پاسا دش پی پاسا إِلَّا قَلِيلًا مَگر مگر لغونت ون روز تو نصف هوا وین قسم نو قليلا نیمه په پاسه او وین کوسمینو قليلا یا کم کړه دنه مینه الگ او زيده یا زيادت کا پديمن زجاج وغیرہ خو بس ځان خلاص کړه د اغید دا نصفه دا بدل قلیلن نه پاسا د ټوله شپه پاسا کومیلل پاسا د شپې پاسا الا قلیلن مگر صحیح سش پاسا صحیح سد شپې پاسه هغه سیشس سدا او نصف هغه دلته او داخله کړي یا خونی مشه پاسا یا کم کړ د دینه لګوانتی د دې نیمه یا زیات کا بده منتی بس خبره اخلاصه بیا نورې کیر توجيهات دي لیکن خبره وګ دی مختصره کوي اللهم خازن اول کے صاحب مدارک اغوې دا وای چې قوم الا قليلا پاسه د شپې پاسا إلا قليلا मगर لک وانت بس خبر ختم شو بیا وېدل ته بل قم دن نکایکنن قوم نصفه او وینه قوس منو قليلا بس دا نصفه قم نصفه وجوده کلام شو دانه د دا لیل نه بدل جوړی کنه د قليلن زکه نور توجيهاتو کی شمن بدل جوړو بیا بکش کالات راضی خه پاس ان نیمش په پا پاس یا کم کا داغینه لګ یا زیات کا پیغام نه لیکن شاولیہ الله رحمت الله علیہ زی قم الليل الا قليلا دانش فوبدل قليلا او د دین دنه مغ ورځوي بلک ان سو بدل د لیل نه د لیر او مانادل تدادا قم الليل پاسا تمام اش پاسا قوملل <می> پاسه د شپې پاسه د ټولو تمام قومللل پاسه د شپې پاسه الا قليلا مگر کلنا کلم پاسه زکه چار شپه تفاسی نو هو ان لک فنحری سبن طویل له پاسه د شپې پاسه نو کلنا کلم پاسه الا قليلا دا معنا کی خد شپې پاسه نو سو پاسه نو نصفو نیم شپه پا پاسه او قس منو یا کم کداغین قلیلن لگو انتی یاوزد علیہی یا زیاد کا پاقی منتی وردتی لیل قرآن ترتی لعما مقصود قیام اللہ نصی شیده گورا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم منتی اول دا قیام اللہ سا وقت پوری واجب بیا ماپ شویده اگا وجوب تینا ختم شویده خدا دی قیام اللہ لتا حجد مونس د شپې پاسېدل د صدې پر پاسا مقصد په اداره ورته لقران ترتیلا ما قول القرآن نو صاف صاف قرآن قولوا بیان کا قرآن ترتیلا صاف صاف ابن قتیبه صاف صاف وایا اگر ترتیل اصل کې وزا حد معنی تو او الفاظ بی محصوف کی مجازن مقصد د دین دا دے چھ دو قرآن کریم معنی او مطالب صفا صفا بیان کا قاریانو ولا الفاظ الفاظ خریجی الفاظ بی قرآن کریم اغم لازم دا دے چھ دیر خستا ہوئی نیشی خوا لیکن دل تا ورد تین القرآن ترتین نمراسی چھ دے معنی دو قرآن کریم دو قرآن کریم بیانو کانو صفا صفا بیانو کان ندشپی پاسا ولی قوم پاسا ولی زکینا سنو القیالی قولا سقیلا یقین رالیگو منگا پتامن تی قولا سقیلا وینا درانا وینا درانا پسا کدا وینا درانا قولا سقیلا ابلاغو یعنی رسول دا غید ران دیخا جیر تکلیف تی دعوت کار آسان کار دا زاسان کار نه ده د دې د ابلاغ شکو مهمه دا ډیر ډرون کار ده خو پاسا د دې د پارا پرې وتل نشتی وره چته سادر واچې پرې نن نه پاسا دا کتاب څخه بیان کا اننا شت الله له یه اشد وطن و تن اونو پاس ا د شپې پاس انو نشپی ولې پاسه ځکه يې کینان پاس ا د ل شپې چګمنیه اشد وطن د زیاتی د موافقت تشبیه د زړ سراما وا اقو مقيلا او زبط کوون کې د وینالرا د تشپی پاسې دل چې د اشد وطن دا ډېر زیاد درستی دا ډیر زیاتی د د موافقت د وړ او د جوی د وړ د جوی موافقت بلکل hars خاموش خاموش ویل نو په دې وخت د وړ او د خلې موافقه ډیر زیاتی واخ وقوم قیل او تشفیره پاسې دل چکم دی کنه دا کلکې وینال را زبرد کې وینال ویناکلکې مضبوطی واقوى مقيلا او زبط كون کی د وینالرا کلکای وینالرا مضبوطی وینالرا د دنیا دروازه مشاغل نه او باز وی وات عن و طاعت قدمه اے داشپا کی د پاسیدل چې دی اشد وات قدم کله کوي خاچي او سړی د شپې تهجد کوي کنه الله پاک دروازه د د بیا د قدم مضبوطی د د پخولکی ماصری د د پسينه کې الله پاک یو اثر کی دی شپې پاسې دلګی دای چی قدم و سره مضبوطی بیا وی الا قلیلہ تول شفخونشی پا پاسې د 300 شپې پاسه زکاین نه لکه په نهاره سمن طویلا یقینا استاد پره دی پرواز کی سبان ان ت ویلا مشاغل ډیر مشغل ډیر دا زکه پیغمبر خدا صلی الله وسلم با کله ز اقاز میله اتو کله پپلی میله اتو کله پپلی میله اتو دا دعوت کار کی بو کان نو ټول راز باد دعوت فکر کی لګیاو لګیاو نو چې ټول شپشینو بیا دا غو ذکر اګه کی مې رازی یا عام مبلغ ته وی استاد دنیا نور مشاغل خشته د دعوت کار کینو درسته تدریس کی نو چتروځي ته دعوت کار نشي چالولې نو خود شپې د کار د شپې داووت ورکوه आवाज کوره سماره پک د دې خبرونو مقصد څه ده شپې پاسه د الله کتاب بیانوا دینه مقصد دا دی چې یاد و نن در خپل په توحید سره د الله د وحدانيت مسله بیانوا او داس بیانوا وتبطل الیه تبدیلا وتبطل الیه تبتیلا اخلاص کو الله تا اخلاص کو پورا دا مساله چې را سې نو ډیر په اخلاص سره برا سې وخت وتبطل الیه تبتیلا غشد ټولو خلقنا الله تا تبتیلا جدا شوه غوس کزان د خلق تبطل جدا ش یا والله تدا ش فو حاصل اخلاص سن کي اخلاص کا ملرا والا رب المشارقي والمغاربي دا اخلاص چاته وك چر اف د مشارق او د مغارب وله او د مسلسل صدا اقدا لا اله الا هو دا مسلسل بيان مسلسل بيان کوي چې الله مالک تمشرق و د مغرب پا دی او نشته د عاجت تر سرګون کې سیوادال لر فتقزهه وکیله موبلغ باقده دای پس اونې ودل را وکیلان ذمہ دار استاوبلچا عقیده نه یو الله پاک و ذمہ دار غنی حاجت روا وای غنی پر دې کې هو تکلیفونه دي صبر کوه په هغه چې دوی وي او ها جوړه مهاجرن جمیلا جدا شدوې سره جدا شدوې نه پې جدا هيستا په خسهلو مکې دو مدارات ور سره خپل ساته لين دې نساته لكن مسله بيان وحجر ومهاجرن جميله ده مان زکه چې تور سره روانه راولي او کمزوري کړه بیا خبره کرا نه نه وحجر وحجرن جميله جدا شددینا حجنا جمیلا قجدا خيستا زړکی وره د دوی سره مهلانونه کی ها ظاهری د دوی سره مدارات کا مسله بیانوه ها ذن زلد وال فتا محبتنا تعلقنا دوستانی د ابو سره ساتایخه وزرنی والمکذبین قل النعمت ومهلوم قلیلا او صلی الله پاک ره ورکي ګوره ستا به خلک مخالافتونه کوي تا پهې به بې را وي ته پروا مساته پرږ د ماته پرږې د ماول مقذ هغه دروغ جوړهون کې اوین نامې مالداران د مال والله د مقب دا مالداره چې د میشه دین خلاف شاکی دی دین خلاف د مالدارانو سر مادارانو کړی دی اغور تادیما کوا مهلوم قلیل او پریګیدا د ویلرا قلیلن لکمود د دوی انجام بو ګور کنا الله یقین یقینن د منصر ان کالن بیړیم شته و جهیمن اور دوزخ هم شته و طعامن خوراکون شته زاقستن زا او خوراکون زاقست شیخ په مارای کېن خاتون کې چي بد وا عذابن الیم عذاب درناک یوم ترجو فداروز والجبال وكانت الجبال قصيبا ميلا دنیا کې خوب دایي الله وي دوی ماته پرې دای وخت ته ما سره د عذابون اشته ما سره بيدې نه ما سره زنجيرونه جهنم د ماسره او خوراكون دي لیکن هغه به مزي خوراكوني چې مرای کوي نخلي يا امتهر جفدارزو والجبال قدغرز اجرق بويز مکان او غرنا او شيبا غرنا کسيبم مهيلا ما دئره بيدون کې کسيبم مهيل هغه دئره مهیلن نرم نرميا بيدون کې انارسل الله اليكوم رسولا شاهده علیکم کم رس نه فرعون رسولا دررسله یاکن لګلی د منږ تاو ته ی رسول بیایان کوون کې د په تاسو منې لکه سررن کې چې لګلیږ فرونته رسول فرمان یکړه فرعون د رسول نوې منګ هغه غزن بيله په نیوللو مضبوطو کله په سره نو فقافتت ته خو نو کا فرتو یو داز مثال د عذاب اخرت ور او سرنګي به با شيطان سو ک تاسو کوفر کوي دا اگر زینا دا یوم یادت تتقون مفول کوي لیکن غره دا د ان کفر تم سره لګي پکای فتقونا به به با شيطان سو ک شت تاسو انکار کوي دا اگر زینا یجعل ال مندان شیبا چېر زیبا آیا سڑه و دروازی خزوان سڑه و را پاسید سر سفینو گیر سفینو ایده والی وی اوریت القیامه فیلمنام و النار خوب گیره تا جهنم خودل شد آقی و را خلقو در زنزیرو ناچول شیدی را خلیه کی دوم را یه را پیرالا سر سپینو نو کچر چرتا الا الا خان شیکا نا بل فرض قامت پر نو غبا بډاګان او ګرځي دا اسمان چې دې منفترم بی دا اسمان به اولیشي اولی بشي بیہی پدغرز یا په سبب د دې اسماو منفترم بی او اسمان اولي شعبه بهي بي پا دغرس كي قان وعدهو مفولهما دعو وعدد اللبان قدشيه كيدون كي انها هذه تذكرة دولة غوية مخي ورتل القرآن ترتيلة سرا صفا صفا بيان كوا ولئ انها هذه تذكرة یقنان دا قرآن خود تذكرة دا نصيحت فمن شاد تقضي سبيلا سوګ چې غواړي چې پوری سي الله ان صل الله ندا قرآن کریم دی راوړي سي فمن شات تا غزاله را بي سبيل بالقران ان ربك يعلم انك تخون ان ربك يعلم انك تخون د آیات دا تخفیف ته چا الله وي تاسو ودریږئ د شپې ودریږئ نو ني مودریږئ یا کم زیاد الله فواد تخفیف را وسته دي چھے گورا دا نیم شفعا یاد دا شپین نیم شپین کم یا زیاد دا ودری دل <سؤال> نا خود ارچا دا پارا دیر گران دیگن نو اللہ <سؤال> پاک تخویف راوی یقین راستا پو دے انکا تقوم ادنا من سلسل <سؤال> لیل <سؤال> یقین نو دریگی ته کم دا دو ویسو دا شپین و نصفه یا نیم شپان و سلسو یا مشپان اللہ علم دیخ وضعيفه من الذين معك ايو دل داغه کسانو داغه کسانو ما आकाशه د تاسو سره الله ایزفو چ تاسو 12 و درګاینو نیمه 13 په یو بدرګاینو درې مې 13 په یو بدرې او الله يقدر الليل والنهار الله پران دغه لګوي د شېو دروې دا اندازہ الله سره د حقیقت چې دا وس دې مشفدان او دا درې مېسدان دا سره رمېسدان په دغه حقیقت من خو تاسو نه پويږئ تاسو خپل اجتهاد سره دا نیو مشفادات دا درې مېسدان دا سره رم نو علم لا تحسوه فتاب علیکم نو دا الله فعلم کدا خبر ورکړه چې ان لن تحسوه هچره طاقت نشاله تاسو سو د تمامه شپې د دلو یا ان لن تحسه طاقت نشاله لریتا سو د دې د حفاظت د دې نیمې شپې یا د شپې نه کم یا زیات د تاسو په واسکره د چې د دې حفاظت تاسو کوي نو فتاع علیکم طاب د زمانه په تخفیف سره ار سانتیه سره تخفیف راوي صلی الله پاک په تاسو باندې وسکوهه د ورکه تا مونږه سکوه سالور کوا لک شپه پاسه سمرشی پاسه د لشی لیکن فقره او ما تیسره من القران فصله القران هغه چی آسان وی د قران نه قرانه کریم له لایخه علمان سیکن منکم مرزا دا الله په تاریخي اخبار سره وی دی علمان سیکن منکم مرزا الله په علم کې دا خبره په واده الله چې شیبا د تاسو نه بیماران واخرون یذربونا فی الرزق او نور دی چې سفر کوي پسما کې اب د غونمن فضل الله لټی رزق د الله من فضل رزق حلال فضل د الله واخرون یقاتلون فی سبیل الله او سنور که سان دی چې قتال بکې فلارد الله کې لا قتال خونور أغله الله یو ګور اعظم په حلم کې دا وا چې تاسو کې با دا دری قسم خلقی کنی مومن کې کی فالکور چی تقسیم آئی پا دی دری قسم خلقی تقسیم کا اور تاسو کې به مریض آنو می بیمارا کی گی با منو بیاتا نیمش پکل و دری دیش مسافرې تکل و دری دیش انو قتال کی تکل و دری دیش فقر و ماں تیاسر منو پس لولی تیاسر منو چې حسان ویتاو صدا غین وردل تقرار نه دا دروستن دي درې وقسانو سره ذکر کړه چې مسافرې بیمارې کتال کړي حکورا چرته وره قران یې ورنکه فقرو ما تیا سره مې او مخې عالمان لا تحسوهو بفقرو ما تیا سره من القران اوس امور مسلمه بیانې چې ګوره د شپې پاساقدر د شپې د الله کتاب بیان کا اګور صبر کا الله بسات دشمن تباکې او دا شپیچ سمرا پاسی دیخا خو کم از کم پاسا خو دا سیکاو وره اموری مسلحا واقی مسلح پابندی دا منز کوای واتو زکا پاک کئی زونا زکا مکاوکا واقرز اللہ قرضان حسنا ورکوی اللہ دا قرض با اخلاس وما تو قدی مولیان فزیکم من خیرین آغا چی مخی کئی اخفل دا فیدی دا پارا وچی خیر وی خا صد خیر کار وی خیر خبر وی خیر اطلاق به عام تجدوه عند الله بیاو می د خیر در الله سرا هو خیرن دا الله 파غ ور خیر وا اعظم اجرا يا هو خیرن دا الله 파غ ور بد نور کول کې ده و اعظم اجرا او ډیر زیات اجر ورکون کوي او ما تقدموا لان فمن خير تجد عند الله هو خير دغه عمل چې دا ډیر خورا دی دغه عمل دغه خیر دا ډیر خورا دی دا الله سره اعظم اجرا او دی لوید غټته پس سارا په اعتبار دا بدلی پساواب کی او استغفر الله دا اعمال چیکې کنو بیا دعا مو وړه واستغفر الله بخنه غوړید الله نه دا حکم تعبدی دی ان الله غفور رحیم یقرن لا پاک بخنه کون کرام کون دی زکه په اعمالو کې انسان ما حق هو غ شری عمل خو نشی سکو سکوتای شي واستغفر الله بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر واسبح بك فظهر سوره المدثر دذ مقصد یہ ودی دوڑو مقصد ترغیب فی تبلیغ تے زون ور کئی فرسول دذ مسائل دا اللہ دا کتاب فرسول تے زون ور ورا مخې ترغیب قران ته و مناسبت د دال تحزیز فی تبلیغ دي چې وز د قران کریم بیان وکي مخې ګورا معرضین سابقہ ذکر شیو هغه خلق مخکني قومون والا ذکر شیو دلته د موجوده خلقو بیان کړي چې دا موجوده خلق معرضین مخه نو هر کله چې مخې قرآني کریم مخې صورت کې د قرآني کریم فزکړي او د جماعت دار کانو تقسیم داو کړي شو نو دا صورت دیم منزل دې چې تا کله قرآن زده او ارکان ساسو تیار شو کنه وصرافه صد د الله کتاب بیانوا یا مخې صورت کې سوي واسبير صبر کوا نو دلته وي صبر کوا لیکن ربک یا ايها المدثر مدثر بس هغه معنا ده استراكي واسفذ صفات خدا پیغمبر خدا صل وسلم لكن مخاطبين خطول ديغه په دي صفات کې چې څوک شریک مدثر د اتسار نه وړه جامې توي ما فوق القميص توي لکی نو يا ايها المدثر اے سادرا شون کیا اے پجامو کی زان پټون کیا اے جماغ کیا قم ودरेगा اف انذر کار کو دے انصار گور مفولی ندی ذکر کړي آواز ہوئی آو ال اے بیغما اے ارام کون کیا راغله تا دا ډېر مصیبتونه راغله را شت ده په مصیبتونو کې پس سره قم پیغمبر صلی الله علیه وسلم منه چې راغله وی راغلی 10 د سیرونو د 10 لیکن هر کله چې د پیغمبر وارثی کنا نو توم بر سنما چا صادرزي چولید حرام سره پروت دی د قران عالم واه سدا سادر ځن ټکوا دا بشتره ټکوا سانہ مصیبتونه د فکه د عذابونه د فکه په سمانه په دعوت منه په دعوت په کار سره مصیبتونه سکیږي د فکی خوم فاسف انذر مفولین ذکر کړه فانذر سټوا کوا کار د انزار کار کوا وربک فکبر او در خپل فکبر لوی بیان کا فکبر عظمت ثابت کا وسيابک فتاحر خجامہ دی فتاحر پس پاک لرا داس نه چی خیرن پیرنه مبلغ بدای چی سو فاب سوتروی خ نظاهر بیم پاکینو باطل بیم پاک وسيابک فتاحر بازی مانہ کی خپل اللہ من پاککا خپل غار خلاسکا وَسِعَبَكَ فَتَّهِرْ تَخْفَلَ غَارَ خلاسکا وَسِعَبَكَ تَفَتَهِرْ خَفَلَ لَمَن پاککا گرد دعوت کا انکی چھی دیوہ ظاهر لباس پا د دوم پاکی لیکن باتین بہن پاکی جامع با ایدھا حلال ایدھا حرام با نہیں گا جامع قولی صفاق لیکن نور پا لیتینا نا تا دعوت کا ان کے اخبلا زاہر ام پاک کنو باتین ام پاک کخا ادھا غرنگی سیابا کفتا حیر نامان ام دا خبلا جامع شرعی کخا سی لباس تی غیری شرعی اتس ویزا دعوت ورکا کې کے امداسی نشی ور روزا فحجر ور روز رو فحجر دا روزا اهل روز مز مراد ديخه د درگاونو والاونه فحجر ځان بچا يا مناور روز ور روزا فحجر او د هرې په لېتینا ځان بچا هر قسم پلیتی چیز ځان باد پلیتون ساتخ او بل ولا تمنون تستکسر او مذباتا تستکسر چیزان لده عمل دیرگنی ولا تمنون تستکسر سباتن مکوا احسان پچام مخیجوا ده دی مختلفی معنی بی ولا تمنون مذباتا احسانو نمخیجوا تستکسرو چته عمل تزان لزيات وګڼي ياوالا تمنون تاستکثر مباص کاوه د بیان د قران نه دوجې د دې تاستکثر چې ثوابونه دې دی ډیرو دی غټل ثوابونه مې ډیر کړه ياوالا تمنون تاستکثر او مزباتا زباطنِ مکوا دا خپل بیان تست تک سیرو چه خپل مال زیات ہے خلقون باغی من اصحا کرد اجرتو ناخل ولی بیر او دا پارا رب فس بیر سبر کوا ستاکار بحر سی دا اللہ دا پارا بی مکمل اخلاس بیدر کی فائضانو قیرا فی الناخور او دل تذکر د قیامت کې فیضان قرف الناخور پس کل چې فوکیو شي پښپیلایک نفذ الکایوم یومهن پس زار روز به روزګرانه علل کافری غیر یسرن او پ کافرانو به نه اسانا د بڑے روزګران زرنی او من خلقت و هیذا الا وی فرګیدا ما درو هغه چادر خلقته وحیدا چه پیدا دا او ما وحید انت شته ور و مالا ممدودا او ګرځول ما دلره مال ممدودن فراخا د احوال سته بیانې د دنیا کې احوال سته په دنیا کې نه د احوال سته تا په قیامت کې مور دادا څه سړې چې دمه په دا کړهونو وحید انتشتور سوور سرهنو ماوله مالونه ور کړه و بنی شهود نو زامن مي ور کړو شهودن حاضر فقدا مالدار سړي اولاد حاضر يا وخت يا شهودن منا مخورز هر میفل کې مجلس کې ناشي مخورز و ما اتو و ما حد له او ور ما د ل لپاره تمهيدن یعنی تیار کړې دي ما غذران سامانونه تیار هر قسم سامانونه د دنیا می ولور کړیو یا و ما حت له تمهید ان ما کړه دي غذرخه تیارې سماयत مو بیا دې تا امید لري ان ازید چې په زب زیات کم دنرا د غنیمتونه په اخرت کې و کلا داسین شګه ده ان او کان علی آیات ان حنیدا یخین او د دنیا کې د آیاتونو زمنګا انیدن موانید د د امید لري چې زبد الاخرت کې هم دار سوور کو دا سینې شګه دی دغه زما د آیاتونو سه د موانید اوسره قیامت کې بدل سہالی سور هقو سعودا زرد چې او به خیر جو مالاو یته درا اغا سعود غارتا جو غٹه دیره دا پا جہنم که پانزوز سوکالا پانزوز کالا او پاغیمن تی ببرخی پانزوز کاله او پاغیمن تی ببرخی انہو فکر و قدر دا مخی احوال زکر کشفک احوال ستا عامو وزدل تا اغا حاس حالتو ندر زکر او عام حالتونه د دنیا ده دا وز د خاص حالتونه ذکر کئ لس طبحهونه د ذکر کئ خ چې کله قران اورید د صحابه انه فکر و قدر یقینا د فکر وک چې کله به قران اورید کن فکر به وک چې سو همدې قران به بارک او څه همدې مسلو کی بارک څه همدې هو قدر او اندازه به وکړه په خپل لکه اقدر فی نفسي او جوړه کړه بخبل زلکی یو من صبحی جوړکړه اندازې سو کړه جوړکړه یو من صبح بخبل لکی نفقت الکای فقدره پلان بس پلان دشي سرنګی من صبحی جوړکړه سوم ما کوت الکای فقدره بیا دی تبا کړه شی سرنګی من صبحی جوړکړه ګور من صبحی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک زیب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نا اعراض انکار خبرن من کول او دریم منصوب داواج دی وجلو ادری زلزک زکر نو چه قرآن بیاوری دا نو دا منصوبی بای جوڑو لے نو سم نظران و بیا بای او کتلا پیغمبر تا بای او کتلا اور چوبک دلونو غنشي خلق بنا وس اوریدل به کول نو سم بسا بیا به وچره تریو وا بسراو مخبه خلق خړبه کا مخ مخبه تور شيو قسم وچره به تریو شنو مخبه خړ شو نو, نو سم مات بیا فشا بروان شو او وس اکبر لوي وو کړه ده ځان به غټو اوفقالا این هازا اللہ سحرن یو سرو ندی دا مگر جادو دے اثر پا کیکی خودشوی دے دا خو جادو دے خود یا دا خود سحر دے یو سرو نقل کردے شوی دے دا خو بس د چانئیز دا کردے شوی دے این هازا اللہ قول البشر ندی دا مگر وینا دی او بشر دا ندالس صفات قبیح اللہ دا, دا ذکر کدا خاص حالاتو دا قرآن پاوریدو کی اللہ ایسا اس لیہی سقرام زبو زمد سقر تاوس او د قیامت حالات وما درا کما سقر سشپو اکتا درا سد سقر لا تبقی ولا تظرو نبا پریدی وخاپا بدن د انسان ولا تظرو نبا پریدی اس حدو کی لرا لواحتن للبشر سو زور کی د انسان لران علیہان تی عشر بشر د سرمن دے انسان بسیدی او پا دی اور منی جہنم منی تی سات عشر نلستی نلست برا دا جمع قیلتا و جمع کسر دا دوڑا جمع شیر نحبور جمع قیلتا و لسنبا جمع کسر تا شورو کی جمع بیندل جمعین دیتو بیلے کی مانسا لگوم دی او ڈیروم دی خوادی سکن پوئی دور اپاس ادلا یوپا کی پالوانو بیدا نحلس خوابز خو دا داسی کم اغنوری دا نور لگو جز منگا پورای اللہ و اینانا و و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا ندی مقرر کری منګه اصحاب النار اصحاب په ماند سکی دارم سرم د دموکر کړې موږ اوس کې دران په دو زخمني مگر ملائک دي نام انسانانه دي چې تاسو به پر پرځول کوي او نه دغه سورې موږ د کشمیر مگر امتحان د پارا د کافران اولیا صيقنا الذين او د دې د پارا چې یقینو کې کتابيان ويزاده ويزا د الذين منو او چې مضبوط به شي ایمان والله د سره د ایمان واللو یقین مضبوط ل کتابو مونه کتابو کې هم د تذکره وکنه نولهوي دا چې یقینو ک یا کسان چې کتاب ته ورکی شو دی دا د لنا او مضبوط په شي کسان چې ایمانې را وړی دی ایمان ایمان د دا د لنا من نه مضبوط به دا کسانو و چې ایمان را وړ ایمان نه ایمان د ایمان خم بوتي او شک بونه کیا کسان چې کتاب ور ورکیشي دی اومومنونه ممنان او خ م کسان په ژون ده وکې مرض دی او کافرانو اوغ به مان زهراله مازهرا الله بیا حظه مسله صی را ده کړې د الله پاک په دی عادت منې بیا حظه مس په په بیان منې په مثال مثالمنې بیا حذا مسله صره دهکرله الله پاک په بیان چې ال په عادد سره الله ص را ده ده چې دا اوغست الله و قذا ل کوز الله منشا دغسې الله کو مر کو هغه چاه چې غړ و هدي میین ش اصل ک د یاد في اخبار وخه دا خو مخکین الله پاک ویلو چې خلک په داسې داسې خبره کوي نبی بیا اغ نرو سووش مؤمنانو زړه ته تسلی راغله هغه الهي کتاب هغه زړه دا خبره کوښ وخا کافرانو دا خبري شروع وکړه و ما يا لم جنود ربك الا هو ندي मालूमين الاخره درفتا مگر الله ته मालूमيني او الله پاکوي 17 الله سمر الاخر و ما هي الا ذكر للبشر داهيه زمير راجې قاعده د دو دوزخ ته مخ نزیدادو د اگر ذکرات دی نصیحت دید پارا دا انسان کلا والقمر واللیل ازا ادبر ازا ادبر و صبی ازا اصفرا کلا والقمر دو شواهد ذکر کیخا قللا يقينن شاهد دسوم می او شاهد دشوا کلچ شاکی و صبح از اس فرا او شاهد نسار از اس فرا کلچ رناکی ان ها ل احدل کوبر ان ها لا احدل دا نار جهنم چکم داناش دا یو مصیبت ده دغټو نام دا یو مصیبت ده دغټو مصیبتونو نام او ناذیرن للبشر جره وینستان لرا سرنګي چغورا سپوګمایه دا کنه دا د الله پاک د قدرت نېولې قدرت ده د غرنګ شپه تا او غورنګ د غرنګ سهار رڼا تا او غو د غرنګ جهنم چې دی دا د الله د مصیبتونو نه یو غټ دی یا انها د تکذیب د رسول چې دا د یو ګناه دی د لوی ګناوونو یا انها یقینا د ارسال د رسول چکم دی ل له اهد الکبر دا یو خبر ده یو غټه خبر ده په خبرو کې یو غټه خبر ده دیسکای نذیرن للبشر یری انسانلره یرا ورکه انسانلره دا پیغمبر دا ارسال چې کوم دی د اوسه مقصد ته نذیر للمشرف لمن شاع منکم یتقدم یتاخرا او دا اول توجه نهه زمیر مخه سقر ته جراشي زیاته لمنشامن کوم یا ت او یا تاخرهلیمن دغ چا دپه چې اوواړی من کوم د تاسوونه یا تما چې بخې شي په قرآ او یا تاخره یا روشي د قرآ نه دا د انسان خپله خوښ قرآې کریم خو نظیر پیغمبر غمبر نظیر لیکن ستاسو خوښه اللهوي ده سوک مخی کی دلغواری په قرآن یا سوک رست کی دلغواری ده قرآن نا کل نفس بما کسبت رحینتن هر یونس ده خبل ده عمل ده وجناکان ده اللہ صحاب الیمین سوا ده خیر طرف والا دوئی پا جنتن کی تپوسو نبقی د مجرمانو مجرمان انها سشی راویسته تاسو سقرتا دو بوئی لم ناکو نو منګه ثابتدار من دا منځاخيده لرون کینو نو نو منګه عقيده لرون کی ته منس ځکه منس خو یو الله پاک د پاره اكيد کنه یعنی منګه عقيده د توحید نو ولم نكونو تامل مسکین نو نو منګه خوراک ورکون کی مسکین لره ځکه دو خو شرکې فعلی کو دا الله نما سیواد بل چا په نم نظر نیاز منښت اور خو مسکین لنی وکنا ناخذ مال خازین او منګه غوبې ولې سره دا غوبون کو نه کول سره دا باسنہ کوون کو منګه نخوز نه نوتی په باطلو کې سره دا باطل فرستون مننه غب شپ ورشته حق پرستو بوري خان دا اگانه کوي نو سره کار وکنا نو کذب یوم الدین ومګه تکذیب در دروځي دا جزا او صدا حتا حتان الیقین پر دې چرګه موږ یقین نه مرصده مر د شفااد قری کوي فیده بور نه کې د ته سفارش د سفارش کوکوو وور نهوررکې فما له هم تکرتې مورضین د دوه چېې تکرې د تتسکر د قرآران د د پ د قرآ نه مورضین مخړی که چې ورته قرآې کریم بایدېږ دو د قرآانی کریم نا مخړی کانهم هم فورون مستتنفرتون ویا کې دا خوخوردي تریلی شوي فرت من قه ه تخفید لذی من قصره ذن دزمرینا یا قصره دخکارینا الله پاک هغه خلق چې د الله د کتاب نه تختی کنا هغه تسویده خوخری وی هغه سوچ قرآنی کریم بیانې هغه تسیدا خو منزری دی منزری بلکې غواړی هر انسان د دوی نه چوارکړې شی ورتا سوحفان منشرہ کتاب پرانستې شه هر یو چې مال د کتاب لودا جوړا کړش کله تاسو خونه شي دی بلکې دوی نیري کې داخراط نه یقینا دا قران خو تذکره را پس هغه څوک چې غواړي یاد دي کې دا قران ذکر نصیحت دی واخلی په د سره لیکن وما ما یشکورونا نسيت نشغ است دوی الا یاش مگر دا چې الله غواړي وحلو التقوه دا الله پاک لایق دی چې د دنیا او کړي شي واهل المغفره دا الله لایق دی دوو بخشش کولو بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه بردا طول السورهن دي سوره الاعلى pore دا طول یو مضمون دی اثبات القیامت اثبات القیامت ورسر ورسر یو بل پترقهی سرت لیکن ور سر سره یو ندم سوره کی ور سره مساله توحید هم بیانای ښه وا قیامت کیتابایری چې قیامت شته څنګه چتنه ایشت شوی سوره ور انسان کی وای څنګه تنشوي نشتشوي او عمر صلاح دي وې مونګرينده قیامت مله په اساسه وي دا قیامت نه مونږه ذکر کوي خا انا باقی با کې د قیامت تفصيل دي طریقه سره دا صورتونه روان مناسب د مخه سره ست سر سر مخه زجر او مورذین د قران ته دلته سخيف ور کوي مونګريند د قران لره مقصد د قران سره د مقصد د سره سر سر د اثبات د قیامت کوي لیکن په ذکر د جمل عظام په ذکر د جمل عظام بات د قیامت کی چې انسان څنګه ستا ما د اډو کیدا تم سرهږي ستا د ڈھانڅه جوړا کړه لا اقسم بيومل قیامت نه دا رنګه خبره نه دا خبره لك سرنګي چې تاسو ګومان دی چې قیامت قیامت نشته بیا ست نشته الله ی اقسم بيومل قیامت شاید کوم ازو روز دا قیامت لرا اونان دا دارنگی خبران زگواکوم بین نفس اللہ و ما نفس ملامتا که ونکی لرا بین نفس اللہ آغا نفس چزان و ملامت کهی خان ندل خو جواب قسم نگرزی خان جواب بیراو باسا لتوجمعون تاسو بخام جمع کی د خان دا قیامت پر لتوجمعون قیامت تر سترنګي غوا کوم حالات د قیامت زمانہ د جمع, جمع دا غوا د پسمنه په جمع استابن بي زکه د قیامت رزيبه ته تمام خلق را جمع کی کنا نو زمانه د جمع دا غوا د جمع استابن تي ذکر د ضرب براته مزروب خه دا ذرب غوا کوي پسمنه مزروب پني چتهګه جمع کیدو ورځ دا دا کوم په سمنه استفه جمع کیدو او نو سه لوا ما قسم کوم په نفس لوا شاید شهيد کوم نو سه چې تاسو پورته کیږئ ګورې یو نفسي لوا ما, نفسي لوا ما, نفسي لوا ما, نفسي لوا ما بل نفسي اماره ده نو سه لوا ما مؤمني دې ځان مال ماتکی په خپل ګناه نه چې دا اجر و مش دنیا کې چي سو شي ما دا باد دکړه ما دا باد آیا اي اساس او رش ته چاغې کې به خلخ خپل نفسونه څخه یې ملامت کوي کنه دا سې ورځ افسوسونه د ملامتونو ورځ ده آیا حسب الانسان ای ګومان کوي انسان چې څنګه موږ موږ هغه اټو کې د ولینا قدرت لرلونکو په دی چې برابر به کو بنانهو بنده نه د دا بنده نه به له برابر کم بل یرید الانسان له افجر بلکی غوار انسان تکزیب د دا قیامت داوله لیف جرع امامهو چی دروی پا مخانه روز منده یا سالو ایانا یا اوم القیامت تپوس کئی ده کلا بای روز دا قیامت والاوی فیضا بریقل بسرو کلا چی کری بریشی نظر او بی نورشی وجمه شمس والقمر اغن بشینوارا سپنگمائی یعنی فنابش یا قول انسان یومیزین این المفر راجب بشینوارا سپنگمائی دعوی او طرف تراجمش او انسان پا دقر ازی این المفر چرت ده زیده تختیالا ویکال لا وزرا نشده زیده پنای طرف تا بدغ رضال مستقر و ذي ذلي خبر بکړي شا خبر بکړي انسان فتغ رضي بما قدموا اخرا پاغه عمل چې د مخليګ له و اخرا څه چې ځاې کړې یا څه جزا لر وسو پرې خيو کنه بل انسان بخبل خلی دون و علن بلکې انسان په خپل ځان منتي خلیدون کې سمانه ده په ځان منتي حالې می چې دا د میکړي دي وَلَوَا الْقَامَ آزِيرًا گَرْجَ وَرَضِهِ حُزْرُنَا شِكَتِ زِمَا سْتِرِهِ آواز بیا زور من عباس لا تُحرِق بِهِلِسَانَكَ لَيْتَانَ جَلَوِي اوس ادب خی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا جکر قرآن بیانی کی جیبیل درتا بیانی تا دیمہ کوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بداغ صلی اللہ علیہ وسلم چیتا سینئیر دخراږی عام تعلیم د چکل درس او تدریسی کنا استاد نو سړی خبر او ووري محفوظه کیخه بیا وروسته دغه نزان له تکرار کی لا تو هر رق به لسانک مخوازوا خو صفه زوره کوم ګرم سما خو دې مخوازوا په قران سره جبه خلنګ د طع جلبي چې تلوار کوي فلستلو د قران یو قران په مننه جما کوي په سیناستا کی یو لوستل دي د جبيستانه او کله چې دی پس روان شه فلستلو دغه پسې فزا قرانا کله چې دی منغول وی نه زمان ملکی بیا لري به روان شه فلستلو دغه پسې هغه شانه ویلو لها هغه شانه له انداسره قرآن کریم لسته کی سمای نه الهنا بیانه د پم منتی بیان ول د دی قرآن دی وضاحت ديري د دي تشريبه درتم زقوم ددي آیات سم مطلب شو مخیرست د قیامت باست مختصر د امام راضی شلی مفسر دین عجل شعری حاصل د د چ ګور مخ کی ورست د قیامت با شو دلته که مڅابې ته پجامکول د عصام او د انسان منچ من انسان ګورстаў د مختلف احزاب زر اجما کوم ک څنګه و راجما کوم ګورا سپوږمې ته ګورا نورتو ګورا خارو ورې د زر اجما کوم رانه وې ختم شي د غرنګې د قران کې اياتو نوې سوراتو دې کرور ما راجما کړي دي بیا چمته قران یې کړی ګورا یا یو او می انسان تا وګړه دغه پسینہ کې ماده لګ لګا یا ته ټول را جمع کړی دغه رنگ تاسو به څه جمع کوم او جمع د قرانه کریم دغه ان علینا جماه او یمن د مصحف عثماني نماه الک جمع د قرانه کریم د صحابه سینو کې شیرا دغه رنگ حضرت او بکر بدر کی په مصحف کې شیرا او د عثمان په د ورکې په یو خیرات باندې شی ده کلا ادا سيندا بلکې تاسو ميننه ساتید دنیا سره پرېخه دی اخرت سم خنا په د غرضه تاسو وی خپل روتابکتون کی په جنت کې یو ډې بازه مخونه وای بازره تن خړوي تریوي خیال وکي چې شی د در سره سختی کلا اذا بلغت الطراقيا دا مخی بل تحبون العجلس را تعلق سات سر. کله چې ورسیگی سا مرکن تا وقیل من راق وقیل من راق اویلیشی قیلی ویلی سا مرکن تا جو رشتہ دارانوی سوگده دا ما چون که نیشت یادا فخول دا ساچی خیجی قیل من راق من سکتی سات یا ملائک به بلته وې څوک ډېر ورخو چې تونه کېدل مختلف معنی او ظنننه الفراق یقین وو کې و ان والفراق چې دا خو جدا کېدل یقین وو کېنه دې جدا کېدل والتق والتقت ساق بالساق والتقت ساق بالساق والتقت ساق بالساق او چوک به شي سره پاندې وړه راځو چې کی او تاریخ دوی تکلیفونه به راځي مشوخه او به هیڅ سره په پداره زیتل فلا صدق ولا صلى مراد دنیا کې سکول تصديق نه وکړي د رسالت در رسول الله سلام والا سلام مونس مونږ کړي او الله توحید نه مونږ له کې ذا به اووللهله کې تزی کړی او د قیمت به توانولله او وې او د قرآ نه مخړلو اوس اررب د رسالت نهمون کونهتهید نهمون ک قیمت نهمون کې د خورآ نه مون کرو هولهلی یا تم ته بیا بلار خپل کور ته یا تم ته پهخر به کوو خولی منې ټس وختقاللهګوتې سره ډیر مثبت نصلوذر لا ورت دقوي لسلور خبر دي د دقیقہ نصلوذر اولالك فاوله تبايدا تادر پس تبايدا بیا تبايدا تادر پس تبايدا يا لائق ددا سزا تا سره لائق پس لائق ددا سزا تا سره لائق اي احساب الانسان ان يترك سدى اي انسان دا خیال کي چې دی و پري خودي شي سدى بغیر د عوامیرو نواهیونا علم یکونو نطفه میمنی یمنا اینہ د نو توا میمنی منی یمنا چی اچول شه دا فرهم کې علم یکونو نطفه میمنی یمنا اینہ نو نو توا میمنی منی یومنا چا چولہ کې دا پسکه پرائم کې ثم کان علقۃن یا بشوا غا پس الله پاک په دا شکل ورک نفساوا نو اندامونه یې برابر کړل انسان په مندا څه وکړي په مزارې وکړي خالی اینہ د ندفع دمنای یومنا انشاء خلق کی, کی پر رحم کی بیاغا ٹوٹو وینیشین بی فخلقا بیا اللہ تعالی ان شکل د انسان جوړ کین فسووا برابر کی دمنه د انسان منو زوجین پس جوړ کی دغه انسان دغه نطفینا جوړای مذکر مؤنس الیس ذالک بخادر علی هی الموتاء ند الله الیس ذالک اینه د دتی صفته والازان خود کې شي ژوند دي کې الموت ماړل را بسم الله الرحمن الرحيم حالات على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا ور مخه زواده قیامت او شه پشاهید دلته اس باد به تمثيل مخه خلقت د انسان ذکر کپاخر دلته خلقت د انسان ذکر کې پاول کې یا البته مېزمنس کې صداقت د قران بیانې ده دلته صداقت د قران په ذکر کې په اخر کې خام مقصد د سورثه ده اثبات د قیامت کې به یقین یقینا درغله ده په انسان منته یو وخت د زمانه لم يكن شيء مذکورا نو ده شیان مذکورا هي شی د ذکر هي شی د ذکر نه یعنی سر مسمما په یو سم نو د په یو خاصوم سره ش خووو خو په یو خاص نوم سره دی نو ځکه د انسان خو یا د ټماټر په شکلو خاوره کې پروتوکن باران په ساس کې کې پرو ځمک خاې ته راغلی دی بیا فصل په شکل سره راغلی دی بیا د خوراکې نه جوړ شوی دی نو انسان خولی ته راغلی دی نه بیا وینه تی نه جوړ شي نو تف جوړ شي هغه بیا رحم د تدری بیا طور نارسته انسان هو جوړ ترغله بیا مو سما باسم الخاشق او هو خو خاص نوم سره نو الله یقینا پیدا کړ د مې انسان مې نطفه تنمشاجن د نطفه غړي وړه نه مې نطفه تنمشاجن نبتلیه نید مذکر د مونث د نطفه غړي وړه نه پیدا کړه نبطلیه اڑاو را اڑو دے دین اوتی لرا پرہیم د امور کی نبطلی اڑاو را اڑو منګا دین اوتی لرا پرہیم د امور یع نبطلی از میہ کو مند دین انسان پسو ګرځو مند لرا اوریدون کی اوریدون کی یقینن بیان کړي د مند تلار ائما شاکرن او ائما کفورا هیمه یې کوو شاکره یاخدې شي شکرګزار یا دې شي نا شکرہ اوس مختصر تخیف ور کوي یقینا تیار کړې دی موږ کافرانو د پاره سلاسل الزن زیرونا توخنا وسعیدن اور اوس بشارت ور کوي لز جزاګانې د مؤمنانو ذکر کوي یقینا کامل نیکان چې د اسکی با د پیالو ناکانه میزاج وا کافور اچي با خلداه خوشبو کافور وي دا سمجد دنیا کافونا اینا چینا دا یش رابو بیها عباد اللہ مڈی و پاکی سرا بندگان دالا تو فجیرونا تفجیرا بایگی با بایدلو یا بایگی با دا تفجیرا بایگی با دینوالی یا یو فجیرونا تفجیرا اڑی با دا جنتیاں دیو دارا پاڑا ولو کم طرف دشی اڑی خواد چایتی راز بنی یوفونا بن ناظری اخیر دا محخامی تهوللی میلا اوسلت با ځکه چې پ رااللی کړی دوی د حکومنو دله او یری دل به دوی د اغه ځ نه کا شر مستتیره چې د اب دغې سختیانې دغې مستتیرن یا مسترن خوې ورې و طونه تو عملله حبي اوګوره ورکې د خور خوراکونه ورکي لیکن سرت محبت دا الله نه یا محبت د مال نه مسكين لور کئ یتیم لور کئ قیدی لور کئ هر ضرورت من لور کئ اته وی دا مؤمن انما انتم مكوم له وجه الله فراكون در کوم تاسو له دا خالص دا الله در رضا ده پارا نو غوړو موږ د تاسو نه په دې منسه بدلان سه تعریف لا شکر ګور دج سه ور کئ خالص دا الله در رضا ده ان نخف من ربنا یوما یوما عبوسا قم طریرا یقینا یریګو منګه مین ربینا د خپل ربنا یومنا ابوسن قم تریرا د عذاب د غرض چې هغه ډیره ترورز یو ډیره سخت ترز وي ترخب نو ډیره ترخوی یاده سمانو کوي هوقاهم الله او شر ذلک اليوم پس ابساتی الله د ویلرا پس ابساتی الله د ویلرا شر ذلک د بادای د غرضی والله قغم نظرتن سروره ورربکې دوی ل تازه کې او خوشحالي او وررب کې دوی لره اجزا هم بې مع صبرو د د دویسدي چې دوی صبر کړیو جزه هم بې مع صبرو بدلی ور کېله دوی ل په د سبب د دویې شي جن نه تن جنتونونه حره لېخم تکله دوول ک کې په کورسو پانکوو منې نو وې دوی پاغېږې ګرممی والله زهم ې نه سر وٰتانیت انالیم سلالوہ لذین از دی بې پدوی معنی سوری داوی دی جنت د باغونو وزللت خطوفا تزلیل او لذین بې می وېدارې تزلیل زړندې تعبیبې می وېدارې تزلیل زړندې وې تعیداری وې و یطاف علیہم بیانیاتن اگر زولې بشی په دوی منتلوخې منفذاتین د سپینو درو وا اقوابنا کو فنا كانت قوارير بي بازار د شیشو بيخه او قوارير شیشي بده سي منفيزه تندستو نزارو قد دروا تقديرا اندازه کړی وي الله دې طرف اندازا څومره چې د اسکل شيغه تم بيخه وي وسقون فيا کاسن كانا مزاجو زنجبيرا او اسکی بده په دې جنت کې یا اسکولې کې کې بده ته په دې جنت کې کاسه پیاله یاگا کانمی زاجوہ زنجبیل چی وی با خل داغی سن دو من پیاله د شراب و بس کو لے کی گی خل پسی سن وی ادرک زنجبیل اصلا گیا درکتوی دل دخلق اس کی چی گیس میں سنی خیٹن پڑسی داغ زنجبیل نی دیوارے داغوی چینہ دا چینہ آئینن فیاتو سمہ سلسویرہ تو سم ما چې لیکي کیږي دتا سلسبیله روانه روانه اروخي بروانه او هر زیباد دوی په تدوی معنی خدمت د دوی د خدمت لپاره علاقان به همیشه ولکان او کته دوی درا نته په پتو معنی ګوانو کی لو لو منصورہ چې د مرغلې وی کړئ لېشی داس کړئ لېشی مرغې صفاستو تراخه ویزاره ایت سمرا ایتنا ایمن و ملک کبيرا اکت اوبینی ویزارایت کله چتوبینی سم ما دغه زیکنه دغه مکان نورایت نعیمن اووبینی خوشالای و سلطنت حق بڑا بادشاہی وبینی عالی و حمل پاسد دوی بی کاپڑی سوندوسن خضر درخمو شنونا برغ رخم بی وحل و من فزت اب تپ لاسنو کې بګ د سپ زرو وساق خو رب هم شراب تهه او بس په دو م د دو شراب تهه شراب انذا كان ل جان كانه سا مشکوره او چې ورتهاق دا د نه ستاسو د پااربد د ده كان مشوره او د کوش تاسو منظور قبل شو وسخر کې صداقت د قران کریم بیانې یقینا منګره لګلې ده پتا مونته قران لګلک ګره د اعمال او د دی مقام جزان جوړوي د راشد الله په کتاب باندې ځان جوړ کایخه نو فسبر له حکم ربک صبر کاو په سدي در خپلتا او ممن د دوینه آسمان ده ومحرم او کفورن د مونکر وزکور اس مرب بوکر تاو واسیلا یادوانم در خپل سحروم یادوانو بیګایوم یادوا ومن اللیل فسجد له او د شپه نه فسجد له تابیداری کو د الله وسبحه اللیل انت ویلا پاکوي د الله پاک شپوګدا ان ها لا یحبن العجله وزورنا ورکی یقناً دا قلق من ساتی دا دنیا سران و یزرون ورا هم او گو پریگیدی خبل توستان سفر پریخی دیخ و یزرون ورا هم او پریگیدی دوی ورا هم رسو دو دینا یو من سقیلا روز درانا نحنو خلقنا هم منگا پیدا کردی دوی و شددنا آسره هم او مضبوط کردی بندونه د دادوی آزاد دوی آسر آزاد توی وازانشی نہ بدل نام سلام کوغوڑ بدل بکو منگا پسند د دې تبديل بدلول کعلم او غوڑ من بدور خور نور براول او صداقت د قران کریم یقینا دا قران تذکرہ دا هغه څوک چې غواړي ودني سي په تلار و ما تشاونا الا ان الله نشه غخته تاسو دی کار مگر دا چې الله غواړي یقینا الله پاک وو د حکمت والا دی یو دخل ميه شاو في رحمتي دنکی الله غچاله چغوري په خپل رحمت کې او ایوه لکو حلاکیخ و الظالمین اعد لهم مذابنا لیمان ظالمان دا پر تیار د دی مگذاب درناک بسم اللہ الرحمنان والمورسلات عرفا فلعان صفات حصفا سورة المورسلات سورة المورسلات مکی گوری اس بات دا قیامت ہوئی لیکن دلتم اس بات کی ہو پشواہد کثیرو سره کی مخ کی صورت کی نمونہ دا حساب بیان شوا نو پدی صورت کی عام سال بیان نہیں مخ د متقین نو لس مقامات بیان شیو نو دلته د منکرین نو حالات بیان نه لس مقامات دا هو بیان نه لفظ ذویل پدی صورت کی نظر راوی مقصد د صورت اس بات د قیامت کی شواہد و دلائل اسبات د قیامت کې بشواهد یاو تمثيل ول مرسلات عرفا دا یا صفات د هواگانو دي یا صفات د ملائکې پردا شواهد الله پاک اول کې ذکر کوي په قیامت باندې نکچر تا دا صفات دا ملائے دا حواگانو شنمانا دا وقی والمرسلات عرفن شاہد تیغ لگریشی بادنا فنرمیسرا فالعان صفات عصفن شاہد تیغ اول ال... زون کی حواگانو شاہد تیغ اول اغا لگلی شیبا دونا پندر میں سرا فالعاصفات عصف سختی توری فالعاصفات عصفن پا شاہد دی اغا سختی کون کی ملائک سختی کون کی حواغانی شاہد دی اغا غانی چتی زیدی پتیزہ سرا وننا شرات ناشرم بیق وقتی دے ورمور صلات عرفن شاہد دی لگلی شیبا دونا پندر میں فالعاصفات عصفن او شاہد دیاها و آگانی چی تیزی دی پا تیزای سرا تیزی تیزی دا بادونی روان کری خوا وان ناشرات ناشرن شاہد دی اغاو خوروون کی بادونان خوروولو دوریزو فالفارقات فرقن فشاہد دی اغا بیالون کی واریزو لران پا بیالونو فالفارقات فرقن انو فالملاقیات ذکرن یا فالفارقات فرقا پا شاید یا تس نسکون کی وریضی فرقا پا تس نسکون کی وریضی فالملاقیات ذکر پا شاید یا غرزون کی بادنا ذکرن ذکر لرا چسی شده باران شاید یا غرزون کی باران لرا عزرن او نزرن دا پار دا عوضر او د عوضر د دا د دا پار دا عوضر او دا پار دا یراولو چه دا خلق و عوضر او نختم کیهو دیاری دا پارا خم انما تو عدون الواقع یکنن آقا چه تاو سرواده کڑشه دا خم اخواقع که دون که دا چې گورا سرنگی چه دا حواگانی دوڑی اوچه تی کی برا لارشی ورز و شکل وریسی دا ورزی خوریش دا ډکه شنو بیا بارینه باران شروع شې دغه شنه انسان دغه ست اعمال بل اړش تمړ شي اعمال دی پورته ذکرنه تجوندې ته اعمال کول برابر تللو فنا در ما بیا دا اعمال یو رځی ته تاسو تا واپس راشي یاده صفات د ملائکه دی نو ول مرسلات عرفا شاهیدی اگل اگلیشی ملائک عرفا پا معروب من این دی اللہ مانے نو عرف نمورد دا حکم ندی شاہد دی اگل اگلیشی ملائک عرفا پا حکم دا اللہ فالعان عصفا او شاہد دی سختی کون کی ملائک عصفا پا سختی سران چدا کافر و روحونو پا سختی سر و وَنَّا شِرَاتِ نَشْرًا او شاید دی آغا ملائق خوراون کی بادن ذرا وریض ذرا نشرا تخوراولو فَلْفَارِخَاتِ فَرْخَن او شاید دی آغا ملائق تجدا کون کی دی حق و باطل ذرا فرقا پجداو کولو فالملاقات ذكرا فسر وडून کی دې ذکر د الله لارا واحد الله لران حکم د الله نو عذرا نو زرم ده فارز عذرو ده يرولو انما تو دې احوال د مختلف غوا دې پدي چې دا قیامت خامخه ده واقع اكيدون کې خام فایذن تو مسد کل چ استوري بي شي او کل چ اسمان فورجت اوچوی یا لری شي او کل چی غرنو صفت ڈندت کڑیشی او کل چې ویزر رسولو قطط او رسولان جمع کڑیشی دا پار دا گواه لی ای یوم او جلت سمرلوی رزی تانی طور دا لی یوم الفصل اغا روز دا سومر لوی رزتانې ټور کړي شهدا دی یوم الفصل هغه ورځ بهلتون دا وره او ما دره کما یوم الفصل سپوږ کړي ته چې صدر ورځ د فیلتون سلوې شان دی ورځ د بیلتون ویلون یوم یزن للمکذبین طبايدا قد غرزه تکذیب کوم کولرا د یوم الفصل واستخفیفی دنیوی ور کوي الم نهلیک الاولین ان دې هلاک کړي منګړم بني سماند بیوم الاخرین بیامی ور دي کردی دارستانی خلق سماند بیوم الاخرین بیامی ور پسی کردوی پسی دارستانی کسا لیکن نفالو بالمجرمین یا بیامی ور پسی, پسی کم دارستانی دغه دا اللوی کارزو کم مجرمان سره او حلاکت دے پدغر دی تکزیب کم انکو لرا دل تکزیب کم لی دلائلو علم نخلق کم ممائی مہینین الله ایتاسو باندې پیدا کړې د ابو نرمینا وجعلنا فی قرار مکین پس ګرځول دما یا پس وګرځوم دلره فی قرار مکین پازې د قرار مضبوط کی اله قدر معلوم تر وق تر غندازي معلومه پوری د الله سره فقدرنا منګه پورا کړو هاګانه اتا فنیم القادرون وسخستان د زکوونکی مونګه حلقات دے بدرج تقسیم قانون کولرا سیدی وخت تقسیم کی علم نجل الارواذ کفاتا اینه د غرزوري منګه سمکه چوخته یا کفاتن جمع کوونکی احیاء و امواتن ژوند و مړل را وجعنا فی هر واسیا اگر زول لم په دیکی غرناتنګ تنگ واسطینا کو مان فراتا او اسکو مون پتا سمنه او بخواگی ویل یوم یذل المکذبین در طول هر یو جده جده مانه لدیخ خواق پکی لگی این تلقو ما کنتم بی تو کذیبون اخرویر اللہ ورکی این تلقو الى ما کنتم بی تو کذیبون زیو اس اگا مقامتا کو تکذیب کهو لارش ایلا زل زی سلاسی شوحو د سوری در دریوس انگوالا بسی آل تلارش لا زلیل ولا یغنی من اللہ در خو کو به پاکی نئی اَنَوَ فَيْدَ وَرْكَيْدَ گَرْمَيْنَا اِنَّا هَا تَرْمِي ترمی رِنُ کل قَصَر یقیناً دا مقام دا جہنم چه دیکھا دی بولی بشر رن زرات و لرا کل قصر پشانت د مانائی دا غڑ غڑ بسر کی دا اس دا خدا میزائیلی غڑ اخکاری لیکن جہنم چه کل اخپل میزائیل وولی دا کل قصر لگا غڑ بانگلا کہ انهو صف ویا دا خو خان دی بے مهاره یا او خان دی زیړ مطلب داسې روان به کر ور چو خان چې کله کر ور داسې روان ویل یوم یزل للمکذبین هاذا یوم لا ينفقون درزه دا، چې دوی به خبره نشي کوله داسې مو زینا دا پاکشته ښه ولا یوزنو لهم دا به دوی اجازه تشی فیاتذر چې دوی اوذر فیش تبایدا بدر رضی تکذیب کاونکو لرا دار و اس د فصل د تو جدا یا دا جما نا کوم والاولین جوم بکوم انتشرون بنولرا و این کان الکوم کیدون فکیدونی پس که تاسو د پاراسه چلوی ک ن فکیدونی او کله زما په مقابله ویلو یومین للمکذبین ان المتقین فی ظلال و عیون یقن متقین و په آرام او چینو کی وای میو کی باغ چوی غواڑی او بیری شور د خړای وسکه په مزه سره پسو دا من چ تاسو کول دو کو منګ اخستان بالون کوتا ولو یويد المكذبين كل تمته قلليله ظورونه ورکي کولوې تمتهڅکه واخ د دن لګوانې ان کو مجر اخن تااس مجرمانې ولو و عدل المكذبين طببعده په دغه د تقذب کوون كله ذا قله له همور کوو لا کوون کله ب چې ويلو شو شي د الله دووب نه تابع د رورکوسبا اللہ تعبیر داری بین قول تباید بدغری تکذیب کوں کولرن فابع حدیث ان بعد ہو پس پکھوم یو بیان منے بادو رسد قران نا یا رسد تکذیب دے قران نا یومن بسم الله الرحمن الرحیم ناز چھ تو فرمان دیو مکھنا کو سبخرس عم ما یتسالون عن النبی العظیم في مختلفون کلا سعلمون ثم کلا سعلمون سوره النبا مکی سوره مکی سوره کې بیان شو ان یوم الا ان اليوم الفصل كان میقاتا نو دې سوره کې دېوم الفصل تشریکی دنیا کې لس سيزه دې انسان تاسو ټول پکې شریکي غوا مکی سوره وګورې دا سوره نه بل سره بالکل روان یو مضمون نه مخانه صورت وګره پینځه اجتماعات پینځه اجتماعات د مخي صورت عالم النجل الارز کفاتا نو دلت شفقم وګره عالم النجل الارزم مهادا یا مخي وګره او اجتماعات وګره وجعلنا فيها رواسيا شامخات واصتیناكم مان فراتا نو دلته و میا تو وګره وَالْجِبَالَ آوَ تَعْدَى يَا مَقِّنَ هَمْ آيَاتُو قُرَيْهِ وَإِذَا السَّمَآهُ فُرَيْجَتْ نُدِلْتَنُ لَسَّمُ قُرَيْهِ يَا آخَ يَا مَقِّنُ لَسَّمُ قُرَيْهِ وَيْلُ يَوْمَ اِذِنِ الْمَكَذِّبِينَ نُدِلْتَنُ لَسَّمْ وجعلنا الليل لباسا لا بل ذا مناسبتنا لذلك خداو غره مخي يا مخي غره اتم دیر شمایا تو غره اتم دیر شمایا هاذا يوم الفصل لجمانكم الاولين نذلت يو اجتماع تو غره ان جهنم كانت مرصادا نلصزن کی شرکت تے بادشاہ دیو کا قدا مکه ځې د غون نه متتی دی باشا دی او کهګ دی دا, دا غورې شته خوب دواړه کوي د شپ نه متتیې د روز د دا اسمان داسمان لنندې ټول جوونتی د نور نهفی اخلی دوو نهفی اخلی د باغون نه اخلی نو کله چې دغه قا م شي دا شرکت به خته نو ممنانو ته بشارت بعش فلص امور سرا د قرنګ مونکرین ته اوم الله پاک يرور کوي پلس امور سرا امایا ته سالون اصل کې ان ما د عین د وجناب الف لاخ د سشیت پوسنه کوي دوی غانين نبیل ان نبیل لازم تفوس کوي و بارا داغا خبر لوئے کی دوئی تفوز کی عنین نبای لازیم داغا خبر لوئینا سداغی لوئی شان دے ان دا قیامت پا با بارا کی اللذیو فی مختلفون دا آغادیش چې دوی کی اختلاف کوون کی دی سوک دا قیامت نمون کی سوک روح به پاسی جو سبنی سوک وی جو سارو اختلاف پا کی دا دیخ دا. سیعلمون آلوئی دا سی خبرن دا زرد چی دوئے پوشی تا پوسونا مکوائی دا دا گسر لگی بیا دا اختلاف ندے پکار دا گسر لگی سمک سم اللہ سیعلمون بیا زرد یقنندوئی با پوشی خوا دا اختلاف دولا ندے پکار علم نجل الارض محادا اینا د غرزول یم موږ زمکه امه ها فرش اول ج بالا او تا ادا ا غرنا می خونه د زمکه پیدا کړی او تاسو جوړا غرزول دی موږ وجعلنا نومکم سباتا اگر زول یم خوب ساسو سبا سبات امره حد بدن د ثبت نه دی کنه په معنا د پرې کولم خوب ته سبات ول وی زکه چې د سرستړیواله سکی ختمی کی پرې کیږي او زول لم من شپ جاما او اگر زول لم غرز ما عائشه زید گذران وبنینا فغقم او پیدا کړی دی منګا لفظ استا سونا سبن شدادا جوړکړی دی منګا لفظ استا سونا او مزبوط او پیدا کړی دی منګا سراج ان نور وحاجن بلی دن کی وان ظن منل موصرات مان سجادا اور اورول دی منگا د واریه زنا مان سجا جا او بتفیدن کی موصرت حامیلی خزی تم وی چکل قرب الوزئی او با سوڠ پدیسرا دانیو غیا غانی وجناتی نفسلنا الفافن باغونا الفافن غرغر ان یوم الفسل کان میقاتا یقینرز بیلتن کان میقاتا دی وخم مقرر یوم ینفق فی السور ورا ده د قیامت د دنیا دغه شزونه لسی ذکر کچې دی ک ټول شریک یه اوس حال د قیامت بیان نه یومه پاغ رضی چی پوکه وو شی پشپله یکه حرازه بتا سوړه رړاله اولری بشیا اسمان پرانبستې بشیا اسمان نشی بده ابوابان دروازه دروازي ابو بده شی دا ګرنا فکان سراوا نشی رک شې ګوګل شې ګوګل دای چې بس حقيقه ني وي یا یقینا جهنم دې خانت می ارسا دو زه را تیار دې لتو غي نمابا او د پرد سرک شانو زيره لا بي سي نافيا قابا وقبتي ري پدي کې احابن مودي دي نه مودي ب تي ريخه لا يزوخون فيا بردا ولا شرابا نبس کې پدي کې يخواله ولا شرابا انا او به الا حميما مگر گرمي او به وي وغسا قن وينيزي وي جزاءهم وفاقا دا بدل دا بدل پورا ان همکانو لا يرجون حسابا يقينو دو داخره لشي زونه ذکر کړ ان همکانو لا يرجون حسابا يقين دوی يقين به انه کو په قیامت باندې تکذيب کو زمنګ دایاتو نو کی زابن د اروقه بد الله ایتول تخذيب وکول شينا عصينا كتاب هر يو شي الله احسينه را غير کړي دي مونږه كتاب بن پلي کلو څه شي مان ده پرخه فزوقو فلن نزيدكم الا شو د وسه کوي فلن نزيدكم الا عذاب پس نه زيته کو مونږ تاسو دره دلته مان ده فلان فلا نزيدكم الا عذاب پس نمبر یاتی کی ګیدو دې په را وخت وخت الا عذاب مگر عذاب ان للمتقین مفازا دا وس اغلس عمر د بشاره ذکر کړي یقین متقین د لپاره کامیابی ده حدائق با و انابا باغات غن و انابن اوګور دي وکوايبه بیغلی جنا کوي دی اترابا امزلی وی وکاس ذحقا او پیالی د کیڑا کید شرابو لایس اسم منافیان اب اوري دوی پته کې لغوان بده خبره ولا کی زاون ند درو خبره دا بدل طرف درو استانا دا بخشش دی به ساوا حرف د اسمان نظم کې دی ګره دا بسوک ورکی د حرف د اسمان نظم کې وا ما بین عمر رحمان وما بینهما آغا چه پمیند ده دی که دی ار رحمانه چه بی حدا میرا بانده. لا یم لکون منو خطابا مالکان بنی و د بنی ده دخواتا خطابا سکتا خبری یوم یقومو روحو الملائکتا صفا کلبا چه ادریگی ار روحو جبریل ملائک صفا پا قطار سرا نو خبری بنیشی گره دوئی چا په بارکه سفارش وم نشکول خبر وم نشکول دی الا من ذن له الرحمن مگر هغه شو اجازهته شو دغه په دره رحمان یا بدوی خبر نشکول چا په حق سفارش و نشکول اه د هغه چا دપરા مگر هغه شو اجازهته کی هغه تر رحمان وقاله ثواب او هغه و یل وکلمه وقال صواب ذلك اليوم الحق دار وذا حق او فمن شاء اتخذ الى ربي پس هغه چاچیو اګه غواړي نو او دیني سي خ په دروتا ما بنځه جوړ دي پسند در خپل کې زه ان ان زرناكم عذاب قريب ايكن من غيرو تاسو یوم ینظر مرو فاغ رجی عبوینی انسان ما قدمت یدا وخفل اعمال للا نوی بکا فرحائی چویز خواب ری بسم اللہ الرحمن الرحیم ون نازعات غرقن ون ناشتات نشتا سبق ننوی ما اسی زرزروی وصوه اے خواب زگر سباو بیا تیم زیادم نی خارام سر بیو. دا صورت دا پینځم صورت دی داغه دولت صورتونه په صورت کې عام سال ذکر کوي دا قیامت او یو واقعیا ذکر کوي دا متمرض سرکشت چې الله په عذاب کې څنګه نیولې هو نو څنګه چې دنیا کې دا متمرې دي نیولې نو آخرت کې به یې بیا مې نه وي ښه ګوره مخې صورت کې دولسه میا ته ګوره وَبَنَيْنَا فَغَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا نُدلتا ستا ویس ما آياتو قرأي وَأَنتُمَ شَدُّ خَلْقًا عَمِ السَّمَا وَبَنَاهَا يَا لَكَ مَقِي يَوْ كَمْ دِرْشَمُ نا مقى لسم وقرأ لسم مقى لسم وقرأ وجعلنا اللباس لباسا لسم وجعلنا الليلة لباسا ندلتو قرأ يوكم در شم. دی سر دنیا غَرْقًا دا دو نفوس و اعطى شلالها واخرج زها دایمه نسبتن یوول سره دنیا ون نازعات فرقن شوګی دا د نفوس صفات دي شوګی دا شنو دي شوګی دا ملائکه دي شوګی دا هواګانو دي بدلته تاسو له ګی ملائکه سره ون نازعات شاهید یا سختې کول کی سران ملائک هر قانون په سختای سره یا معنا شاهید یا ملائک راخون کی دي روح د کافرانو را په سختای سره د تفصیلی اونا شتا ته نشتم هغه وادي ملائک روح د مؤمن لرا په خوشاله سره شاهیدی هغه بلک چندرمی کونکی پندرمی سر لنڈا مانا خدا وصابحات سبحان او شاہید دی اگا ملائک چراوان دی پا روان دلو دا اللہ پا حکم یا وصابحات سبحان شاہید دی اگا لامبو انکی پا لامبو سران انی روان دی پا او شاهیدی اغه محقیقیدونکو ملائک حکم د الله ذرا سبقا په محقیقیدو فل متابرات امره دو تدبیر کې شاهیدی اغه ملائک چې تدبیر کې د حکم دا الله دا فل مدبرات امر اصل کې دغه جزا شو دا تمام احوال د ملائکو گواډی په سمعنه فل مدبرات امره پدوی تدبیر کی دا الله د یعنی دا الله د حکم تابع دی خام امر النکر راوړی دی هغه چې الله ورته حکومت کی دا نشي تمام دو امور تدبیر وکي هغه چې الله پاک ورته حکومت وکي بلکې د دوی جزاء صدا د شه د دې قسمونو جواب قسم محذوب دی لتبعسن د احوال د ملائکه په دې گواړی چې تاسو ورته تا کیږي یوم تر جو فراجفه اور از قیامت یوما پاغرا چې کلا غرض راضی کنا نو ترجو فر راجفا او بجره مخلوق لای جلقیدون کی هغه جلقیدون کی شپه لای ښا تمام عالم باد غشنه نو تطبع هر راذیبا نور ور پسې شي بیا راذیفا بلش ویلای دیم دباست زونو په دغهځې پهیې افزاراروه خااشتونسترې بهي خااشتون زې لوي وزورونه ورکي ی قوونه ا نهلهمردودونه ف حافران د دنیا کې داسې خل شت که نه چې وي آیا منږ بګړې اوګرزورې شو ف حاف ړه حالت ته کله عضا ظ من ناخیره کل چی شمنگ آردو کی زارا نووی تلک ایزن کر رتن خاصی را دوا پس کېدل دا خو راتل د تاوان فا این نمایی زجتن واحدا اللہ اینا داخو چقا یو دا فیضا فم بسایرا پس ناکادوی پا میدان کې پا زمکا بای حالا تاک حدیث موسا وستخفی یو یونمون زکر کئی یا خنان راغله تا خبر د موسی علی السلام اذ ناداهُ ربه بالوادي المقدس طوا کله ش الله یې منورته आवाज او حکم کو کله ش आवाज او کو رد د اذ ناداهُ ربه کله ش आवाज او کده ته رد د بالوادي المقدس یا پک اند پا کا شنو ویتواو اذ ال فرعون ذا فرعون پسین نو توغا د دست سرکشی وقل هل لك الى ان تزكى تورتوا عشتي تلرا الى ان تزكى چې ځان پاکې په پا نفس سما نفس او ردو سر واهديك الى ربك فتقش خوده نبو کوم تا تا الى ربك طرف درو ساته فتقشان پس ته ويري فَتَخْشَى نَبَادَ الدلَائِلِ خَ اَي خَيْم تَتا چې تبا تزکا چې پاک شي او خَيْم تَتا د إِلَ رَبِّكَ هِدَايَت کوُم خو نو کوُم تَتا إِلَ رَبِّكَ سَرَب الْكُبْرَى پس فَرَاهُ الْكُبْرَى پس اوې خلدل تا د تا کو دا دا نو فقط ز به ل مجد ورته وله نو فقط د بهواسه تذببه کوو د هر واې نه فرارري به کوله بره بیاشاکره یاه بیا یا س کوشیشي کوو د را جممه مکولو د خلقو یا کوشش به کو د فسشره ف د را غون ډه خپل نو چغ که په زستاس و بلند بلنده فأنا رب وكم الارد فأخذ الله نکال الاخرات والأولاد پس اون والله پاک ده پا عذاب رستانی او پا مخانی ده دنیا د اخرت ورد و عذابون منی اللہ ونید اخرت نا عذاب مراد عذاب ده برزخ مراد دیخن فأخذ الله نکال الاخرات والأولاد اولاد دنیا زب آخرت نه ده د عذاب برزخ ته یا فخذوه الله ونكال الاخره والاولا اوني ولله پاګه ذرا نكال الاخرتي په عذاب د کریمي رښتنه یاد ونبني اولانه کليمات سوا ما علمت لكم من الاين غيري دا یاد ونبني کليم او رښتنه وقالا نربكم العلي و العظيم جاکی دن پا دے کی خام خیائے برات داگا چا دا پارای اخشا چیری گی دا اللہن ایتا سو ڈیر سخ په پپیدا اشکی آسمان بنا ہاں اللہ ایدامن جوڑ کرے رفعہ سمکا بنا ہاں اللہ جوڑ کرے دا رفعہ سمکا بیای پورتا کرے دے رفعہ سمکا پورتا کرے دے سمکا چھدد نفسا واہ بیای براور کرے دے وآغا تشاله اللہ وآخر جزوها ها وآغا تشاله اللہ تیارکڑی ده تیارکڑی ده شپده ده دا دوس اغا امور عشرا اغا انامات اللہ ذکر کی خوا قد اصل کی نسبت مجازی ده وآغا تشاله اللہ دا دادنا ده ملابست و جندہ نسبت کی وآخر جزوها او وآخر جزوها زحا نوردره والارضا بعد از ذالک دحا ازمکا اللهم خرتبی معنا کی والارضا بعد از ذالک دحا ازمکا سره ددی سره دحا غړولې لا والارضا بعد از ذالک دحا او دا یا بعده د ذکر دی ته وی بعد از ذالک دحا اوزمه که سره ده دینه گوڑا ولی دا اقره جمینا ماه ها را وقری ده دی دینه دی و بده ده و مراه چراگان والجبال ارساها اغرونه و دروولی دیداغه فیدا دستاسو دا پارا دستاسو دا دنگرو دا پارا پس کل چراشی مسیبت لی یومه تذکر انسانو ماسا و دقره یاد با که انسان خپل عمل دارا و برزت الجهی مولی مایی را ظاهر بشید کارب شي جهنم لیمن آغا چا تیارا چیوی نی چاسترگی کنی نفا اما من تاگا پس آغا چا چې سرکشی کڑی را و آسر الحیات تد دنیا او ورکڑو جوند دنیا فا انالجهی محی الماوا جهنم بد آغا زی و اما من خواب مقام ربی هر چې دی آغا سوک چی ریگی دا پیش در اخپلنا و نهن نمس آنیل او من اکڑی اخپل نمس دا نه فاسياكن جنات هي الماوى ددوه سيد العزيز وزورن ورقي تطوش کوي د ایتانه د قیامت په باره کې اي يا موسى هه كله وي ودرې د قیامت فيما ان تمن ذكرى چت ايته د بیان د قیامت اي في اي شي انت من ان تذكر انت وقتها طاده د قیامت سپاده الى ربك منتهى سربت انتهاء علم د قیامت ان تم یقین ته یاره ورکون کې هغه چا دله یخشا چریږي د قیمت نه که هم یو یا روونه کو یاد ک دی یومهپغهدي یارهونه چې قییامت و لم ی بهسوو یعنی ځونو ګمان وړې لم ی بهو چې دوی درګ نه دی تیر کړې په دنیا کې الله اش اشتن مګ مازیګر او ز یا زوه د مازیګر یا اوزو ها یا ساخ وخت چې د مازیګر وان تیری بسم الله الرحمن الرحيم ابستوا تولا ان جا ولا ما وما يدرك الا الله يزکا ور د پیغمبر صلی الله عليه وسلم وی کنه ابردو بالظهر د ماسخین مون د ګرمۍ کلیه ټوکې د خو مون د طالبانو د فارم مونږونی مچ کړو قران شوي وست د ګونی صبر وکړي اوستاسو تاسو د وډېنا زماما دا خلې د زړه د موافقتونه ختم کړل او نو پر ګرمیدنو سورته ابس مکی سورته سوره کی ترغیفه تبلیغ ده هر کله چې حالت د مجرمینو بیان شو نو دې سورته کی ترغیفه تبلیغ ور کوي چې هغه مونیو نه اتو توجه ور یو سړی کی ناबत نه هغه وګنیږي نو هغه سر آسیو خبر مکتوم راغله ده صحابدي عبد الله ابن ابي مکتوم يا عمرو ابن ابي قمي مکتوم هغه ته سپطاچو سوکنس پیغمبر خدا صلی الله عليه وسلم بعضي روايات او ګرازي چې هغه توجه اړول ده دغه زي خپل مرګره ده هغه بیا تاسو کو الله پاک پیغمبر الله ایتاب ورکی شنا تواجود لفقار او ایتاب پتی ورکی کی دروغ درو غستر کو سڑے دیو خبر ا, آ خڑونو نو من انا دا ابس و تا وللا ا پپشو پیغمبر صلی الله علیه و تا وللا رستو شو خپاش و شو یا خپاشو برشل وتواله مخیواړو او اختره اوخته دا ولی ان جاهل عماد اشراغ د تړون ون راغله لیکن شفاده قاضی اياز لکی چې اصل کې هغه مشر کافر چې کله پیغمبر صلی الله علیه و علی عبدالله مکتوم راغه او مکتوم اورون صحابی نہ حبدو غنل چګر زمنګ مجلس کې دی راضی نہ اصل کې د ابس و تولا هغه ده ابسا تریوشو ما خواړم پس ان چا علماء چراغه دی رسول ته عامړن و سو ما یودریک الا لو یزق سشف وکتالر یعنی ته خونی په و اما یدریکا سشی پوک تالرا تبدین پوک اولا لعله یزکا شاید دیرن یزکا شاید چه دے پاکشی دیستا خبرواری پاکشی بغیر صد دلیلنا چه نفس خبروار تاو کی دے پاکشی او یزکارو یا نصیحت واقلی خبره واوري نو دليل ته پکې محتاج شي دليل ورسره هم ته وای دی دا ددواړو صلاحيت د کیشته نفس په اورېدو د پوه شي دليل په اورېدو سره وای پوه شي نو فتنه فوزekra نو فیده ورکی د تدا نصيحت د تبهدا فیده ورکی اما من استغنا هر چي د اغه استغنا چې ځانه به پرواه کړې نو فرانت له تصدى پس تاغت توجه تصدى غوروا ما عليك ال الله یا زکا پیغمبر دمر حسمکوا نشته ده پتا من دیووش الله یا زکا چې دوی ځان پاکي نشته ده پتا من دیوچې ده پانه وَمَا مَنَ جَا كَيْسَار چې دا غه چراغه تاته پمنډه منډراغه وې ښه او دې یریګې د لانا نو فأن تأن هوت الله پس تا غنام غافل کیږي ناس مکه واخ خل. کلا ان تذکرتُن یقینن دا قرآن چې دې تذکره دا واستعلیم ورکیخه دا قران, قرآن کریم تذکره دا فمن شاء ذکرا دی په صحیفو که دی صحیفی سنگی دی په پا صحیفو عزتمندو که دی مکرمی دیر عزتمنده دی کدیشی صحیفی دی خواه مرفوعتین متحرتین او چتی دی مرتبی را غی مطحرتین. او پاکی دی د هر قسم نقصان نه دا قران کریم په داسې صحیفه لوې محفوظ کړي بیا پلاس تا چا کې دی بیاي دي اسفراتن پلاس سفیرانو کې دی هغه ملائک لیکون کې ملائک اوی ته سفر وې دی آی دی سفر کرام البررهن دا ملائک داسې ملائک دي کرامن عزتمن دي برره نه کوتل الانسان ما اکبر و زوره نور کای ول اندی کړه شی انسان سو مر له کوفره کړه له دا قیامت نموین کر بن ای شین خلقو دا کوم یوشین الله په وی بن ای شین خلقو دا کوم یوشین الله د پیدا کړه خبره د سیشنه پیدا مینوتفه د ساس کیوبونه پیدا خلق الله د پیدا کړه من نطفه من خلقك فصرح کې بوله الله دې پیدا کړم فقط د رو بیا انداز کړې پر هم د مور کې ثم سبيله يسر هو بیا لار دتا يسر او اسانا کړې دا بیا لار اسانا کړې دا, دا پر د وټ لوړه دا غو انسان سلسله دا سره والدين ثم ما توفقبرا بیا به مړ کې ما مات ته بیا مړکې د لرانو په اق بره هو په خبر کې کېدي د ل ګور خبر د هر انسان چې کوم د م دغې ته خبر زکا ځکه اوله قبر خبر ته پر زخلی قبر کاره ده چې کله پهېڅخی دي نو کاړه شوو چې په کې خه د بر زخ شو په اکبرو دا تقلیبا وویلدي اکثر خلک په ګړه کې څکې ېه سمع زرشان شرا بیا کله چه اللہ غوڑی نو پورتب کی دی انسان لرا کل لما یغزی ما مرا لم کل لما یغزی ما نه ندیو دا کڑی دے انسان آغان ورته حکم کڑی رے انسان ته چله اللہ سون کلا دا کی وسرا شخ خپل نیاماتونو ته وګرا ودی ګور انسان خپل خوراک ته ان سببنا الماء سبا یقنا را وره مونږ وب سبن پر وره ولو سب اثر کی تو یواله تو یو مونږ وب په یوهلو ثم شققنا الارض شقا بیا سر کړي د مونږه زمکا په سرېوال فامتن في حبب اصره تو کوم په دې کې حبن دانی وعنبن انگر و قزبن ترکاریانی و زیتونن خونن و نخلن کجریح و حدائقا باغنا علبن و حدائقا او باغنا علبن گرگر و فاکی حتن و میوی و ابن گیا گانی فیدا دستازو دا پاراستازو دا دنگر و دا پارا اگور اللہ استازو برداشیزو نا پیدا کری فیدا جاہات ساخا پس کل جیراشی چگا یا مایا فیرل مرو مین اخی او می و ابي پدغرز یا مرو من دی ووې سړې د رور نه زکه شي د ور سره زیاتې کړي او د مور نه مور سره زیاتې کړي او د فلار نه فلار سره زیاتې کړي وسایب دي د خزن د خزن سره زیاتې کړي او د الواد نه الواد سره زیاتې کړي لیکو لیم رهم مین او مې زین شان یو غري د هر شان مې نوم د دوی نه پدغره دي شان یو حالت به یوغني چې دی به بے پرواکړي د هر شان وجوه یوم ای زنو مصفران په مخونو پا در غرز تازه ای ضحیقتن مستبشرا خوشا لبی زیره غستن کی بی او بعضی مخونو په د غرز ای پاقی با دوده بی تر حق و تر را گر کری بی توروالی رسیدنی برد توروالی تول بدن بیرا گر کری اولای که همه کفرت الفجر دقیدی کافران دقیدی بدکاران یذ الشم سوک وی رات وای د نجوم انقدرت وای د جبال وسو ی رات سوره التکویر دی مخی سورته بیان اور شر تبلیغ او د انسان پیدائش شو د انسان پیدائش غوا ک په اخرت نوځه اخرت تفصيل کړي دوه لسنه مونې ذکر کړي د اخرت شپږ د دنیا د فنا دی او شپږ د قیامت د وجود دی ابیا صدا دا قد دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا بیان کو دی ای ز شمس کويرات کلا چنور کويرات غون کډه شی ول کډه شی کويرات کور نه دی ولته ویلږي دکه کسرنګ دا پټ کې چې دا سی ول کی دانور پدا سی را غون کډه شی وایزن نجومون کدارت او کله چی استوری خړشی یا بینورشی اصل کې د ان کې دار معنا ورزيدې ان کا در معنا تساقطا نو کله چې ستوري ارتاو شي ارتاو کړي شي ان قدرت وایزال چې به نو کله چې ستوري راغورځول شي وایزال چې به له او کله چې غرونه بوتل شي روان کړي شي د غړ غړ غون نه به روان وایزال عشارو تل ذاکلا د دلس میاشتو لار به وخه معاطله کی شي پرې شي ځکه چې د هره به کې دلس میاشتې د اوې بچه ووش د لار بیابدې نهڅوک جو کېده نه دکه د بچ را وړي زلت او کله چې د زنګل سای خوشرت را غون کی شي دا, دا بیا انسانانو سره ی وزې شوو دکې ابن عباس وې حشر حیا موت ها د دوه حشر سره د مرګ دا به مړ شي ویزل بهار او سجرت ویزل بهار او سجرت او کله چې په دریابو نه ان ټکړې شي دا ټول یو په شي دنیا دا به د ګسجرت معنا بل بکړې شي اور به بل شي داغه حدیث کې رازیه تحت البحر نار و تحت النار بحر و وایزن نو فوزو زو د شپږ شزونه چکل شپېلې اولیش د فنا نمخ کې دا کارونه وو شيخه کله چې شپېلې ولې کی فنا د قیامت سره ودا شپږ شزونه نه و دا شپږ شزونه راسو ذکر کوي چې کله قیامت قائم شيخه و ایزا نفوسو زو وجد کلب چی ارواح شي د یو زکڑیشی اجسادو دا انسانانو سرا زو وجد اکرموی رددت الارواحو فی الاجساد رددت الارواحو فی الاجساد اجساد با واپوس کریشی شي جسو کی خواه نو دا ارواح با دا قیامت فزی بیادی جسو تراشی و ایزا او کله چې به هغه د خق کړی شووج نه کوونه تپوسو کړ شي زمب قولت په کوم یو جرممنې وجلی شي و د مولت یعنی اانه د دو باره کې بدته پووسې ې و د دو نه نه د دو باره کې بد تپوس کېږي تاسو تاسووبې وجلی شي و پهه به کې خډیر زولمن وګ و ز صحفو انو شرط او کلهه چې عمل نامېخواې کړی شي هر چا ته باله خللامه میلا شي. ویزا سماه او کشیطه تا او کل چی با اسمان راخ کلیشی تا دی اسمان دا پوسته که بلر شیخه دا اسمان ما بیانهی ویزا الجهیم و, و سویرد او کل بچی جهانم بل کلیشی شي لجنت او ظلیفت او کل چی جنت او ظلیفت نیزدی شي نو علیمت نام سن المه هزارت پو بشی تن پا آغا سه احزارت چی تایی حاضر هر انسان و پوه شي په هغه څه چې شي ته حاضر دیو بیا پوه شي خا نو فلا اقسم بالخنس وصداقت ذکر کید او صداقت رسول الله صلی الله وسلم پس فلا پس نداء ذکر دا پیغمبر ترویته نه وه کاهنه نه وه مجنون شاعر نه لې اقسم بالخنس الجوارل کنس شاید کو مز بل خنسی اغستور چراوان دی پټ پټ خنس تخنس ف النهار ستور روان دی خو پروازه کی روان او پټ پټ روان دی نو شاید کو مز بل خنسی اغستور چ پټ پټ روان دی الجواری روان دی نو پر پاسمان کی روان دی کته نه دی روان الکنسی کاره کې دون کې د خپل خپل الکنس نه پټ روان د بر اسمان کې روان دی نو ال نهې یعنی کاره کې دون کې د پهشپ کې پ خپ خپل دی چ شپهې خپل خپل دی کې سرګن خه الجوار روانی اور وختې روان اووللی لی س سانان دواکو مشپه کله چې شاقی اساسا دا د ادبره منه منه مرزي اقبل دوه راضي ښه او ته زاده ونه اذا اساسا عدالت پمنه برکل شي شاکيدار دشفه و صبح ذات نفسا او سحر गवा کوم ذات نفسا کلشي رنشي انل کریم يقينن داو انا داو انا شدا رسول الكريمين دلته دا قال معنا پیغام بکوي یقینا دا پیغام د پیغام راوړونکی کریمین عزتمندا چې هغه سوډه جبريل دا دا آغا پیغام دی وره زی قوت عند ذل عرش مکین چې قوت قوتې پنځ د مالک د عرش مکین د درجه والي هم تعریف د چا دی د جبريل متعین سمامین منلی شوي دی ور د مکو کې د منلی شو د د ات کی ده ده ده ده. او سم ما بیا اوګه دییلوي او منتار دی ګوره د مشودلی او د شاید مینس کې د منسببت سررنګې چې دا سووري الله پاکووي د مام دا راخږ ده ګوا ده د صح د روز وړه ګوا پس منی پا گواد چې دا قرآن یو نور دی یو رنا دا او دا مشر رنا دا وما صاحبکم بی مجنون صدقت د پیغمبر د مرگرستا سولیونه ولقد راهو بالعفق المبین خامق یقینا دلی دلی, دلی دا جیبریل بالعفق المبین پا, پا کنارو سرگندو منی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ نَدِي دَا رَسُولَ عَلَى الْغَيْبِ فَوَحِمَنِ بِزَنِينَ بَخِل قرار بِزَنِين زواسره ده طاززا اغمانا سم متحم بد بدنامه دامان رازی دلتا روحانماله ده کی داد ورد قرارتون زوا دا زواسره ورده لتمیز العسر بین الزوا والزاد ن قریب المخارج زواد زواد دغه په خاله مناظره زواد دی او کدواد وا ما هو ب قولی شیطان الرجیم نه دا وینا دا شیطان رډ شي زبون تذبن شر ترواني د الله کتاب پرې دی نه دا قران مگر نصيحت ده د پاره د مخلوقات لمن شاء خا مخا دا را چي چې راځي رتا سنا اي استقيم روان دي شي په دې لارې برابر دشا وا ما تاشاونا او نه د خوخ استاسو او ما تاشاونا نه د خوخ استاسو د خپل د استقامت الا ان يا ان شاء الله رب العالمین مگر دا چی غوړی الله شي رب العالمین دی بل سوره توه بسم الله الرحمن الرحیم اذا سماوان فطرت و اذا الكواكب انتثرت سوره الانفطار ماخه صورت کې تفصیل د فنا د دنیا او اثبات د قیامت شو نو دې صورت کې خلاصت اغه دول او سجوهات او پسلو ورو کې راوړي سلور باندې کوي او کله چې اسمان الفطرت اوچوي او کله چې ستوري کر ورشي او کله چې دریاونه فجرت او بهول شي وایذل قبور او سرت او کله چې قانونونه بعث سرت راو چت کړي شي دا انسانان دین راو چت ورسره ویزل قبري نه اصحاب القبور کله چی قبرون والا راو چت کړي شي یاد اکل چی دا قبرون الله ان دی باندي کړي شي ان علمت نفس ما قدمت واخرت پو به شهري او تن ما قدمت واخرت واغه عمل چی د مخ له لګل دی او اخرت هغه جزاء نه رسو پری خي یا بیکاره کړي دي زورو نه ور او انسانان ما رګ رایکل کري سشي دوک کړی ته پر خپل ال کري چړی ری زمن خپل را سر د مخلوې صدار الله خله پهوا کا غزار خلق کا شکر را کړی د پررحم مور کی پهوا کا بیا برابر کړي دامونستان نو فعاده لکه نوپ جوړ کړې ته برابر کړی ته په جا فعاده جعالکا موت در اقاما یعنی نیغ در قامت والا اگرز والی تا فاعدلک نیغ د اقامت والا ته اگرز والی سن خستا جو ساید اللہ راکڑا فی ای سورت ما شعر کبک شکل کی چې دا اللہ رضا وار نمرکب اکڑی تا جوڑ اکڑی تا کلا بل تکذیبو نبی الدین بلگی کلا یقنا تا خود تکذیب قیامت و عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ یقنن پا تاسو من اخو دي دی سوگ دی کرامن عزت من دی کاتبین لکن کی ملائک دی کرن تاسو من نگاہبان دی عزتمن دی و لکن کی دی سوگ ملائک دی ما تفعلون دوئی کئی آگا چل ورطا ما تفعلون دوی پو دی پا آگا چه تاسوی کوای دوی دوئی ساسو بار حرکت دیکی دلخ ان الابرار <سؤال> لفي نعيم يقين كامل نكان خلوه بنيامتلوكي يقين بادكار خلق وبجهنمكي يصلوا نهايه يوم الدين دنن بشيدوي دي جهنم تا فرض دو قيامت وما همان ها بغايبين نبيدو وما ادرك ما يوم وما ادرك ما يوم سشي خبر كدي تا ثم ما درك ما او سشیو خطا تا چسیلوی شان دیده روزی ده جزاو ده سزا یو ملعتم لکونم سن لی نفس انشیا پا دغرز واکدار بنی یو تن دا بلتن حس یو نیکو کار د پرد بدکار حس والعمرو یو میزن لله تصرفات پا دغرز طول بدیو اللہی زوی بستی اللہ پاک د عمل کل تفیق راکی اللہ تاسو ټول خوشا لگی الله دې په رحم کرم او خیاله الله دا چې موږ سي شیخ سيابدا دې صحابونه ورسید او ما چې داسې سبخت تیز او منډي مینه دی او جی الله دې مونږ ته دا ګستاخی معاف کړي الله داستا کتاب دې د دې حق دا کول دا د انسان په واسه کېنډ داستا کلار دې دا الله خبري الله دا ټوټه پوټه خپل مهنت سره د ورځې شپې مهنت سره الله دا مونږ ويون کې یودن کې الله را جمع کړي دا یو عمل له الله حطې خپل دركي کی قبول کړي الله دا وسيله او ذریعہ الله زموږ د نجات او غورځای الله په مغرهم کرمو کې الله دا مصیبتونه تکلیفونه تمام مسلمانان انسان خلاص کړي دا ملک مستحکم کې څوک بیماران دي نشاف کور کې څه بیماری دی الله دې بیمارونه الله خلاص کړي الله بیماره په دې الله صحت بلور کړي څوک تنگ دسته له تنگ دسپي ختمه کړي چا منه چې څه تکلیفونه دي الله تکلیفونه خلاص کړي ربانا تقبل منا ان نن تاسو مراله موطوباله نن تاسو